کله انسان ډیر هم ګناهګار وي ډیر زیات ګناهونه با د الله جل جلاله د رحمت نه نو امید کېږي نه ځکه د الله جل جلاله رحمت ډیر زیات دی کله چې ومنسان په اخلاص سره الله جل جلاله توباو باسي او ګناه باندې خپل پیمان تیاخ کاری په اخلاص سره توباو باسي او بیا د هغه ګناه نکول او اراده وکي جل اللہ, جل اللہ, اللہ, توبا توبا اللہ جل جلالہ پدې عمل باندې ډېر خوشاله کی او الله تعالی هر انسان ته ګناهونه معاف کوي الله جل جلالہ قران عظیم الشان کې فرمایي ان الله يحب التوابین پهشکه الله تعالی توبہ کومو خلکو سره محبت کوي کوم انسان چې توبہ او واسه الله نه معافي او باړي توبہ او واسه انسان سر الله جل جلاله محبت کوي او اللہ تعالیٰ انسان رازی کیگی ده مثال دست دیلی که یو سڑی وی او اغا یو میدان کی یو دشت کی وی یو سحرا کی وی او اغا میدان او سحرا کی نبوٹے وی نگیا وی میدان وی رگستان وی باره کې د سره یو څول دیوي باره باندې دغه تعام هم وی او ده هم وی بیا دې و او چې کله راځي نو علاوه سولنیټلی نه نه ډېر زیات خفه شي او دا انسان د وې چیزه خو به اوس د صحرا کې او, او تعام نشتا، بوټي نشتا, نشتا او بنشتا به زه خو باسه مړ کېغل نو دې یا وزیت راشي التا دسملي او خپل لاس باندې سر کی دي او دین انتظار کیچه بس د مرګ انتظار کی کله به مړ کېږي د راخې د او دشي او بیا چې کله د را پاسي نو دې ګوري چې دت السولي بيارغلي هغه توعامم با رسول الله باندې موجود وي او او به هم موجود نو دا انسان چې کم انسان ته دا سولي مېلوش و دې به سمرا خوشالي سمرا د خوشالي احساس وکي زکه د زندگی بچو نو دا انسان چې سمرا خوشالي محسوسي د دې نزیات الله تعالی خوشالیگی کیچ کله یو بنده په اخلاص سره الله جل جلاله توبہ وباسی کای انسان څومره نفرمانيانه کړي ژوندۍ زندگی ګناهونو کې تیر کړي خو چې کله د په اخلاص سره الله سبحانه و تعالی توبہ وباسی الله تعالی دا انسان توبہ کوي او محبت ورسره او نعمتات ور کوي دنیا کې نعمتات ور کوي نعمتونه ور کوي او آخرت کې هم نعمتونا ورکی او بیاد آخرت نعمتونا دیر اعلا او دیر اچت کی